«Що буде з табунами коней, отарами овець та кіз, чередами скоту? А що буде з ними? Жменькою тікачі, куди їхати? Де прихилити голову? У кого просити захисту?» Неясний що долинув з-за великого темного куща перервав хід буревоївих думок. «Там... Промайнула якась тінь. Почувся слабкий мелодійний звук туго натягнутої тятиви. Княжич рвучко пригнувся коневі догриви, і в ту ж мить над ним різко свиснула стріла. Оперенням черкнувши по спині, гунський дозорець як далеко забрався в степ. Чи ж він тут один? Боревой випростався, вихопив із стула стрілу, наклав на лук. Та невідомий вершник, що мабуть пильно стежив за утікачами з-за куща, гикнув на коня і помчав у мерехтливу нічну імлу. Пущена на догін стріла не влучила, і за якусь хвилину він зник у затягнутій Туманом долині. Всі переполошилися. Треба нас догнати його, вирувався наперед Всеслав. Знищити, інакше горе буде нам. Його зупинила княгиня. Ради Бога. Куди? Зараз ніч. Де ти його знайдеш у темряві? А ми? Залишимось самі? Її підтримав князь Добромир. Кепського, звичайно, що нас виявили. Тепер гунни кинуться за нами. Але нас доганяти втікача марно. Незабаром він буде серед своїх. А ви можете загубитися. Що ж нам робити? Тікати. «А може погоні не буде?» «Буде. Ви не знаєте гуннів. Їм, аби полювати. На дичину, чи на людей все одно гнатимуться по слідах і день, і два, аж поки не нас доженуть або переконаються, що нас догнати не зможуть. «Тоді не гаймо часу, в путь!» – вигукнув Боревой. «Отче, ти витримаєш, адже їзда буде нелегка». «На мене, не зважайте», – тихо відповів князь, – «аби ви врятувались. А якщо боги захочуть, врятуюся і я». Буревої мовчки подав знак рукою, і невеличкий загін, приминаючи кінськими копитами густий бур'ян, помчав на північ у протилежний від місяця бік. Тікали цілу ніч і половину наступного дня, гнали коней щосили, даючи їїми і і собі перепочинок тільки для того, щоб з річки чи струмка, що отраплялися по путі, напитися води. А коли сонце підбилося в зеніт, побачили погоню. Гуннів було шестеро, Шестеро проти сімох уличів. Дозорець, мабуть, не добрався до Стійбища, а натрапив на сторожовий роз'їзд і з ним кинувся переслідувати втікачів. Але як це багато шестеро, коли взяти до уваги, що тільки троє із семи уличів досвідчені дорослі вої. Бо що могли важити в бою тяжко поранений князь, княгиня-іскра і княжна-цвітанка. Та й Буревой тільки-тільки почав по-справжньому освоювати військове ремесло. Гунни здаля закричали, замахали списами, даючи знати, що вони побачили утікачів, і ось-ось наздоженуть їх. Гостре око Буревої навіть помітило як Передній хижу вишкірив зуби.